Lúkasar Guðspjall sjötti kafli En svo bar við á hvíldardegi að Jésús fórum sáðlönd og týndu lærisveinar hans kortnöks nérum ylli handana og áttu. Þá sögðu farið segjar nokkrir Kví gerið þið það sem er ekki leifilegt á kvíldardegi? Og Jésús svaraði þeim Hafið þið þá ekki lesið hvað Davíð gerði er hann hungraði og menn hans? Hann fór inn í Guðshús, tók skoðunarbrauðin og át og gaf mönnum sínum, en þau má engin eita nema prestarnir einir. Og hann sagði við þá, mannssonurinn er drottinn kvíldardagsins. Annan kvíldardag gekk Jésús í samkunduna og kendi. Þar var maður nokkur með vistna hægri hönd, en fræðimenn og farisegar höfðu nánar gætur á Jésú, hvort hann læknaði á kvíldardegi svo að þeir fengju tilefni að kæran. En hann vissi hugsanir þeirra og sagði við manninn með visnu höndina Statt upp og kom hér fram. Og hann stóð upp og kom. Jésús sagði við þá Ég spyr ykkur Hvort er heldur leifilegt að gera gott eða gera illt á kvíldardegi? Bjarga lífi eða granda því? Jésús leita þá alla hvern af öðrum og sagði við mannin réttu fram hönd þína. Hann gerði svo og hönd hans varð heil. En þeir eruðu æfir við og rættu sín á milli hvað þeir gætu gert Jésu. En svo bar við um þessar myndir að Jésús fór til fjalls að byggjast fyrir og var alla nóttina á bæin til guðs. Og er dagur rann kallaði hann til sín lærisvenna sína valdi tólf úr þeira hópi og nefndi þá póstula. Þeir voru Simon, sem hann nemndi Pétur, Andrés bróðir hans, Jakob og Jóhannes, Filippus og Bartolómeus, Matteus og Tómas, Jakob Alfeðsson og Simon, kallaður vandlætari, og Júdas Jakobsson og Júdas Iskariot, sem var svikari. Jésús gekk ofan með þeim og nam staðar á slettri flöt. Þar var stór hópur lærisveina hans og mikill fjöldi fólks úr allri jútefu, frá Jérusalem og sjávarbyggðum Týrusar og Sýdonar, er komið hafði til að hlýða á hann og fá lækning meina sinna. Einnig voru þeir læknaðir er þjáðir voru af óreinum öndum. Allt fólki reyndi að snerta hann fyrir að frá honum kom kraftur er læknaði alla. Þá hóf Jésús upp augun, leit á lærisveina sína og sagði Sælir eru þér fátækir, því að yðar er guðs ríki. Sælir eru þér sem nú hungrar, því að þér munuð sattir verða. Sælir eru þér sem nú grátið, því að þér munuð hlæja. Sælir eru þér þá er menn hata yður. Þá er þér útskofa yður og smána og bera út óhróður um yður vegna mannssonarins. Fagnið á þeim degi og leikið af gleði, því að laun eðar eru mikil á himni og á sama veg fóru feðu þeirra með spámanina. En vei yður þér auðmönn, því að þér hafið þengið eðar skerf. Vei sem nú eru sattir, því að yður mun hungra. Vei yður sem nú hlægif, því að þér munuð síta og gráta. Vei yður þegar allir menn hæla yður því að eins fórst forfeðrum þeirra við falsbá mennina. En ég segi yður er á mig hlíðið. Elskið óvinni yðar. Gerið þeim gott sem hata yður. Blessið þá sem bölfa yður og byðið fyrir þeim er mistyrma yður. Sláið einhver á kinnina, skaldu og bjóða hina. Og taki einhver yfirhaf þína, skaltu ekki varna honum að taka kirtilinn líka. Gef þú hverjum sem byðuð þig, og ef einhver tekur frá þér þar sem þú átt, þá skaltu ekki krefja hann um það aftur. Og eins og þér viljið að aðri menn geri við yður, svo skuluð þér og þeim gera. Og þóttir elski þá sem yður elska, hvaða þökk eigi þér fyrir það? Sindarar elska þá líka sem þá elska. Og þótt því gera þeim gott sem yður gera gott, hvaða þökk eigi þér fyrir það? Sindarar gera ókið sama. Og þótt því er þeim sem þér vonið að muni borga, hvaða þökk eigi þér fyrir það? Sindarar lána einnig sindrum til þess að fá allt aftur. Nei, elskið óvinniðar, og gerði gott og lánið án þess að vænta nokkurs í staðinn. Og laun yðar munu verða mikil og þér verða börnins hæsta því að hann er góður við vandakláta og vonda. Verið miskunnsum eins og faðir yðar er miskunnsamur. Dæmið ekki og þér munuð eigi verða dæmt. Sakfællið eigi og þér munuð eigi verða sakfældt. Fyrir gefið öðrum og Guð mun fyrir gefa yður. Gefið og yður mun gefið verða. Góður mælir, tróðinn, skekinn, fleiti fullur mun lagur í skautiðar. Fý með þeim sem þér mælið mun yður aftur mælt verða. Þá saði Jésús þeim og líkingu. Hvort fær blindur leitt blindan? Muna ekki báðir falla í grifju. Ekki er lærisveitt meistaranum fremri, en hver sem er fullnuma verður eins og meistari hans. Hvísir þú flísina í auga bróðu þíns, en tekur ekki eftir bjálkanum í auga þínu? Hvernig fær þú sagt við bróðu þinn? Bróðir, lát mig draga flísina úr auga þér, en sérð ekki bjálkan í þínu auga. Hræstnari, Drag fyrst bjálkan úr auða þér og þá sérðu glöggt til að draga flísina úr auða bróðu þins. Því að ekki er til gott trí er berið slæman ávöxt, nýjaheldur slæmt trí er berið góðan ávöxt. En hvert trí þekkist af ávöxti sínum, en það lesa menn ekki fígjur af þýslum nýja vingber af þyrnirunni. Góður maður ber gott fram úr góðum sjóði hjarta síns, en vondur maður ber vond fram úr vondum sjóði. Af gnæð hjartans mælir munnur hans. En kví kallið þér með drottin? Drottin, og gerið ekki það sem ég segi. Ég skal sína yfir hverjum sá er líkur sem kemur til mín, heyrir orð mín og breytir eftir þeim. Hann er líkur manni er byggði hús, gróf djúft fyrir og gröndvallaði það á bjargi. Nú kom flóð og flaumurinn skallað því húsi en fjekk hvergi hræta vegna þess að það var vel byggt. Hinn er heyrir það sem ég segi og breytir ekki eftir því er líkur manni sem byggði hús á jörðinni án undirstöðu. Flaumurinn skallað því og það hús fjall þegar og fall þess var mikið.